سورتو الدهر یوکم دیرشم پارکی دپینیشتم آیات مبارک هنن نوې درس واد کوریس مربک او را یادو نوم د خپل رب بوکرا تا او اشیلا او مازیګر اے ار ارو وخت دې سره الله یاد خدا دعاړه اوقات ډېر د خیر او برکت دی ساری او مازیګر ادا سیااتونو قران شریف کې ډېر راغلي خدا اوقات د عوام او خواص ټول زموږ د لاس او ساری په خوبو او تو مازیګر په چکرو او تو پای وَيَوَزْقُرِشْ مَرَبَّكَ بُكْرَتَهُ وَأَشْوِرا دا دیر با بابرکت اوقات تي اوسم ساری وختي چې یو کار شروع کی نبي الله حبيب عليه السلام دعا کړ اللهم بارک لامت فی بکوره ها اے زما رب زما امت په ساری وختي کارونو کې برکت واچې را یادو نمد خپل رب بكرة ثو واشیلہ سحر او مازیګر مازیګر نا پسندا وخت ډیر کیمتی دی او د شارینا پسند ډیر کیمتی دی ومن اللیل او پسی سید شپه کې فسجد لهو نو سجدہ کا و دغی اللہ ته عبادت او بندګی او پاکی بیان وحبیب د اللہ لرا لیلن طویل اشپ اگدا ان ها اولای بشک دا کافرن یحبون العاجلہ دې مینا ساتې د دنیا شرم ويذرونو وراهم او پرېږي دې ځان په لا یومن ثقيل اغرز درنا یو ډېر رذرن رسپ سر پرتد چې ورځ د قیامت دا هغه رکړي او دې کافر دنیا سره مین او محبت مخ کې کړي ان هغوی به شکدا کافرن یحبونل عاجلتا دایمین ساتید دا دنیا سره او دنیا ته عاجل زکوی دا پتلوار دا او خیرت تا عاجل زک وی غنی ته دار دې وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ اَوْ پرېځي د ځار ناپلا يَوْمًا ثَقِيلًا رَجْذَنَا <تصفيق> نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ مُنْغَافِدًا كُډِي دِذوي وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ اَوْ مَجْبُوت كُډِي دِ مونږه بندون دذوي اصر ده بندونو توي مونگ پیدا کری دی دوی، وشددنا اصرهم او مزبوت کری دی مونگ بندوند دوی، ویداشنا او کلچو غارو مونگا بدلنا امثالهم، نو پا بدل که براولو مونگا امثالهم تبدیلا په بدل کرا وست هوشرا الاو یما دایو پیدا کړي او زد دغه متسلم پیدا کولشم نچو یستهم ته مسل پیدا کولشم نشتا پیدا کول ګران دي چه کافرت وې چې ما وسوق پرذ قیامت دواره پیدا کی و صلی الله تعالی الاخر خلقه محمد الی و اصحابه اجمعین